Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala wassalilah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawm jilama ba'id kamusimida musliman muslima rahimani wa rahimukumullah Kita sampai di hadis yang ke-11 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah Karya Abu Zakaria Yahya Ibn Syarab An-Nawawiyah di masyidah syafi'i rahimallahu rahmatawasiah itu hadis dari Abu Muhammad Al Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, Sibtul Rasulillahisallallahu alaihi wasallam, cucu Rasulillahisallallahu alaihi wasallam. Sibtun adalah cucu dari anak perempuan Warohana Tih dan Bunga Wangi. Rasulillahisallallahu alaihi wasallam radlallahu anhumah. Uma untuk Al Hasan dan untuk ayahnya Ali. Kalau beliau mengatakan saya menghapal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalimat tak maya ribuka ilmala ya Tinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Dikatakan oleh Atihr Midi dan Nasai. Atihr Midi mengatakan hadis Hasan Sahih. Penjelasannya kalau syarih Allahu Taala tidak artinya utruk tinggalkan Sedangkan ma'isi musul Maknanya al-ladi Yari buka Dia melihat kata-kata al-raib al itu Bukan hanya sekadar ragu Namun ragu yang Diiringi dengan al-kolaq Kecemasan Wal-itirab Dan Ini Hati yang berguncang Hati yang guncang Karena ada orang yang ragu namun hatinya biasa saja, tidak guncang, tidak ada kecemasan. Cuma di hati ragu-ragu. Kalau raib itu ini syak, ragu ditambah dengan al-khalaq, hati cemas. Ada kecemasan. la ya ribuq yakni ila ber memilih berpindah pada yang taskunu ilaihi nafsuka yang jiwamu merasa nyaman dengannya dan tenang dengan hatimu tenang dengannya wadzalikan hal tersebut karena hal yang subhat terwujud karena hal yang subhat ribaton keraguan, kejemasan, keguncangan. keraguan raguan pada hati oleh karena itu makna perintahkan untuk meninggalkan hal-hal yang tidak jelas kehalalannya eh, ilmu Malayari buka ya eh, ulil adzalika disebutkan alasan kenapa eh, untuk meninggalkan hal yang meragukan alasannya ...ada dalam riwayat Ibn Hibban... ...fainal khairatum makninatun... ...wasyara ribatun. Karena kebaikan itu... ...adalah semua yang menenangkan hati... ...wasyar dan kejelekan itulah yang membuat keraguan. Maka ciri kebaikan... ...adalah hal-hal yang... ...hati merasa tenang dengannya... Sedangkan ciri kejelekan adalah hal-hal yang hati itu bimbang karenanya dan tidak tenang dengannya. Ini penjelasan di seputar redaksi hadisnya, kemudian kandungan hadis. Di dalam hadis ini terdapat fawaed terdapat sejumlah pelajaran di antaranya disyariatkannya menghapal ilmu. Dan menguasainya terutama menghafal hadis-hadis Nabi, sehingga satu hal yang baik bagi penuntut ilmu, manakala dia khususkan sebagian dari waktunya untuk menghafal hadis Nabi. Ini diambil dari kata-kata hafidhum an rasulillahi. Aku hafal satu perkataan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fihi isi hadis ini, ini adalah meninggalkan hal-hal yang meragukan kehalalannya Dalam rangka seorang itu membentengi agamanya Dan menjauhi hal-hal yang haram secara yakin Kemudian isi hadis ini Bahasanya ketika mata jika syariat menutup untuk seorang hamba Atau tatkala ditutup untuk seorang hamba babun min Salah satu pintu maka akan dibukakan baginya pintu yang lain Ketika ditutup untuknya pintu hal-hal yang meragukan Dibukakan untuknya pintu hal yang tidak meragukan oleh karena itu satu hal yang baik bagi seorang ahli fikih dan seorang mufti ketika memfatwakan terlarangnya satu transaksi atau satu perbuatan adalah dia e, mufti ini memberikan bimbingan arahan kepada penanya untuk melakukan sesuatu atau perbuatan yang lain yang tidak mengandung unsur yang meragukan. Ya, maka ketika Nabi tidak hanya Mengatakan Tidak ma ya Tinggalkan yang meragukan Kemudian Membiarkan tanpa solusi Namun Setelah Nabi melarang Nabi memberi solusi Ila mala la ya Dan contoh yang lainnya ada di ayat Al-Quran Ya yaladina amanu latakulu ra'ina Wa kulung durna Orang-orang yang beriman, jangan katakan Ra'ina hmm. Namun katakanlah Ungzurna Dilarang, kemudian diberi solusi Kemudian Demikian juga Nabi ketika Dibar-ibar Nabi melarang barter Korma yang bagus Dengan Korma yang jelek, dengan selisih Ya, selisih takaran, Maka kemudian Nabi memberi solusi, Jualah kurma jelekmu Dapat uang, Dan belikan pakai uang tersebut, Untuk beli kurma yang bagus, ya, Maka ini diantara, Ada e, mufti, Atau ada e, orang yang, menjadi tempat konsultasi banyak orang, adalah Ketika, Ketika, ditanya tentang satu hal dan hal tersebut terlarang maka dia berupaya untuk membukakan wawasan dan ufuk orang yang bertanya bahasanya ada banyak pilihan-pilihan yang lain yang itu dibulihkan oleh syariat kemudian isi hadis ini anjuran untuk keluar dari hal-hal yang diperselisihkan ulama karena adanya keraguan dalam hal tersebut padalika keadaan hal tersebut karena hal yang diperselisihkan hal-hal yang diperselisihkan maka seorang itu mengalami padanya keraguan dan keraguan keraguan mengenai hukum syar'inya adapun jika masalah yang diperselisihkan itu terdapat padanya hadis yang jelas maka pada saat itu tidaklah disyariatkan bagi seorang hamba untuk menjauhinya dikarenakan ucapan seorang manusia hmm. karena jika ada satu perbuatan yang dibolehkan oleh syariat maka yang lebih utama bagi seorang muslim adalah mengikuti apa yang Dibolehkan oleh syariat. Maka mengikuti apa yang ya, Dibolehkan oleh syariat itu lebih afdol Daripada menjauhinya Di anak ruhsata Karena sesuatu yang Dibolehkan oleh syariat Itu belum Itu boleh jadi Ruhsata tersebut tidak sampai Dan belum diketahui oleh sebagian ulama Lantas sebagian ulama yang tanik melarang minal qawli atau yang tanik maka ulama tersebut menolak untuk mengatakan bolehnya faidawasolah al-hadisu namun jika terdapat atau sampai padanya hadis yang menunjukkan kalau itu boleh faidawahi na'idin maka pada saat itu yukalubihi berpendapat itu adalah dengan hadis tersebut Lakikan tapi seandainya ruh syar'i tersebut berlawanan dengan sunnah yang lain atau dalil yang lainnya, maka pada saat itu jadilah masalah ini termasuk masalah-masalah yang meragukan karena kontradiksi dalil, sehingga fal aula, sehingga yang lebih utama adalah tarkul amal bedalika tidak melakukan hal tersebut. Maka di antara hal yang menjadi sebab dan sumber keraguan adalah hal yang diperselisihkan ulama Itu hal yang diperselisihkan ulama kebolehannya. Maka sikap yang tepat untuk hal yang diperselisihkan ulama kebolehannya adalah tinggalkan hal tersebut. Kecuali terdapat hal yang tegas yang mengatakan kalau syariat yang menunjukkan kalau syariat membolehkannya. Kalau ada hadis tegas dalam masalah ini, maka yang tepat pegangi dalil. Ketika dalil itu mengatakan, menunjukkan itu boleh, ya, maka mengambil yang boleh itu lebih utama daripada itu lebih tepat, itu dibandingkan uh, meninggalkannya. Kecuali ternyata dalam hal ini ada kontradiksi dalil. Ada dalil yang membolehkan Ada hadis yang membolehkan Ada hadis yang melarang ya. Maka kalau keadaannya demikian Maka ini sama ini Berarti ini adalah satu uh, Satu hal yang menimbulkan keraguan ini Maka pada dasarnya ini Tinggalkan hal tersebut Kemudian isi hadis ini jika ada pendapat yang sudut, pendapat yang nyeleneh, pendapat yang ganjil Yang ini diutarakan oleh Min killatin koli latin Ini terjemah bebasnya Sekelintir ulama Mereka memfatwakan satu hal Dan maitas ulama memfatwakan hukum yang berbeda Maka tidaklah dilakukan. bahasanya hati itu tidak akan mantap Tidak akan tenang dengan pendapat sekelintir ulama tidak akan tenang, tidak akan merasa mantap kalau pendapat sekelintir ulama ter tersebut adalah pendapat yang mencocoki syariat. Maka jika terdapat keraguan pada hati dan keraguan di dalam hati, viviin untuk melakukannya. Maka pada saat itu tidaklah sepatutnya berpeduman, berpatokan pada pendapat satu orang meskipun dia adalah seorang ulama. Ya, jika ada ya, ya, maka di sini kita uh, kemudian termasuk dalam hal ini beliau nilai ya, pendapat yang pendapat-pendapat ya, sekelintir ulama tentang di dalam berbagai macam hal. Itu pada dasarnya Pendapat yang berpeluang sebagai pendapat yang benar adalah pendapat Jumhur atau Jamahir. Apalagi Jamahir. Sehingga tidaknya seorang Muslim itu tidak bermudah-mudah untuk meninggalkan pendapat Jumhur. Kecuali dia punya alasan yang betul-betul dinilai kuat. Kalau dalam hal ini Jumhur kurang tepat. Kemudian kandungan yang lainnya. Hadis ini jadikan dalil untuk meninggalkan dusta dan berpeduman dan bersandar pada kejujuran dalam perkataan dan perbuatan. Karena kejujuran itu akan menimbulkan ketenangan sedangkan bohong itu akan mewujudkan keraguan dan kebimbangan. Kemudian Qulat Musalifah Rahimallahu Ta'ala Hadis yang ke-12 dari Abu Rayrah, anhu Rasulullah SAW bersabda Minhussni Islamin mar'i terkuhumalayaknihi diantara indikator berkualitasnya keislaman seseorang dalam meninggalkan hal-hal yang tidak penting baginya. Kata An Nawawi hadis Hasan yang dijatuhkan oleh at Mi'd dan yang lainnya hakada demikian. Penjelasannya hadisnya diratkan dengan banyak sanad dari jalurnya Az-Zuhri dan Ma'ir Parawi meriatkan hadis ini dari Zuhri, dari Ali Ibn Husain dari Nabi secara mursal oleh kerana itu para ulama mengatakan bahasanya riwayat atau riwayat mursal itulah yang mahfud riwayat mursal itulah yang tepat Sedangkan ya, riwayat dari jalur Abu Rairah itu fihak nadar bermasalah karena melalui kurah Ibn Abdirrahman ya, dan kurah ini ta'if. Ya, namun alaqul hal uh, pandangan an-nawawi di sini hasan maka fawaid atau pelajaran yang, ter, uh, yang menjadi kandungan hadis bahasanya keislaman itu bertingkat-tingkat ada orang yang keislamannya bagus waqad la yahsulhu dan ada juga orang yang kualitas keislamannya tidak bagus Meskipun semuanya itu masuk ke dalam nama Islam ya, Semuanya masuk dalam nama Islam ya, Maka seorang Muslim ya, setelah seorang itu berada dalam Islam Maka keislaman itu bertingkat-tingkat Ada yang berkualitas dan ada yang kurang berkualitas Kemudian dalam hadis ini kita jumpai Islam dikaitkan dengan seseorang Dan Ketika Islam dikaitkan dengan seseorang maknanya bukan ajaran Islam Namun kondisi pengamalan Islam pada diri orang tersebut Bukan ajaran Islamnya namun praktek dia, praktek orang tersebut terhadap ajaran agamanya Kemudian kandungan hadis ini anjuran untuk anjuran bagi seseorang untuk meninggalkan mala yaanihi. Yang dimaksud mala yaanihi adalah allazi la tata'allaqu Perhatiannya itu tidak berkaitan dengan hal itu. Jadi tidak menjadi perhatiannya. Sehingga tadi saya terjemahkan Hal yang tidak penting baginya Hal yang tidak penting baginya Karena hal yang penting bagi seseorang adalah Apa yang menjadi perhatiannya Dan itu berarti ini sesuatu yang tidak menjadi maksudnya Dan bukan sesuatu yang menjadi matlu, uh, Min madlubi bukan sesuatu yang dia cari dan menjadi cita-citanya. Namun tidak penting di sini malayanihi tidak menjadi urusannya dan atau tidak penting. Ini adalah tidak penting dan bukan urusan seorang muslim menurut syariat. La Bihuk milhawa bukan menurut hawa nafsunya. Jadi bukan urusan seorang Muslim, bukan kepentingan seorang Muslim menurut syariat, bukan menurut perasaannya. Maka bukan menurut hawa nafsunya, kemudian keinginan jiwanya, bukan pula semata-mata pandangannya. Nah apa yang seperti apa yang eh, apa yang jadi urusan seorang Muslim menurut syariat yang jadi urusan seorang Muslim menurut syariat syariat adalah semua hal yang manfaat semua hal yang manfaat baik manfaat dunia ataupun manfaat akhirat maka dari sini kemudian ada yang langsung menerjemahkan ke intinya meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Kalau aslinya yakni itu dia kata-kata inayah, malah yaknihi yang tidak menjadi inayahnya, tidak menjadi perhatiannya, tidak menjadi kepentingannya. Tapi kepentingan menurut tolak uko, syariat, kepentingan seorang Muslim menurut, menurut syariat adalah hal-hal yang bermanfaat. Maka wa mimala ya'ni al-insa'an Dan di antara hal yang semestinya tidak menjadi Perhatian seorang manusia Atau seorang muslim misalnya adalah Mengganggu orang lain Maka semua perbuatan mengganggu orang lain itu Bukalah satu hal yang menjadi Kepentingan seorang muslim Sebagaimana dalam hadis Seorang muslim, muslim yang baik adalah Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi Orang yang tidak mengganggu Orang lain Baik dengan lisannya, lidahnya Ataupun dengan tangannya Ini Digunakan diksi Lidah tidak Kata-kata Untuk supaya tetap mencakup Gangguan dengan lidah tanpa Kata-kata Misalnya menjulurkan lidah Ngejek orang dengan menjulurkan lidah Atau yang lain Dan Hal yang tidak menjadi kepentingan seorang Muslim dan eh, tidak menjadi perhatian seorang Muslim adalah semua hal yang haram, semua hal yang makru, kemudian mustabihat, hal-hal yang tidak jelas kehalalannya, kebolehannya, kemudian fudulul mubahat adalah hal yang mubah yang eh, lebih dari kadar kebutuhan. Alat ilayah tajujilaih ala abdu itulah hal-hal yang mubah yang tidak dibutuhkan oleh seseorang maka ini semua termasuk malayakni al muslim tidak menjadi inayah dan perhatian muslim tidak empatnya semua hal yang haram hal yang maku hal yang tidak jelas kemubahannya kemudian fudulun mubahat Kemudian di antara maksud hadis ini adalah menjaga lisan dari ucapan yang sia-sia. Karena ucapan yang sia-sia adalah di antara hal yang tidak menjadi kepentingan seorang muslim. Terdapat nas yang demikian banyak berisi perintah untuk menjaga lisan. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW alaihi wasallam bersabda, "Mankana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir Berkatalah yang baik atau diam ini merupakan salah satu hadis arba'in Kemudian kualitas keislaman Mengandangnya seorang muslim itu Antusias untuk memiliki keislaman yang berkualitas Karena keislaman yang berkualitas itu memiliki buah atau memiliki dampak berbagai buah-buah yang penting. Terdapat hadis yang sahih dari Abu Rayyarah Abdul Anhu Nabi SAW bersabda Ida ahsana ahadukum islamahu Jika kalian memperbagus kualitas keislaman kalian maka semua kebaikan yang dia lakukan akan Tercatat 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipat Dan semua kejelekan akan tercatat hanya semisal itu Sampai berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla Waka jahat dan terdapat sejumlah nasi yang menunjukkan Anaman hasuna islamuhu Siapa yang bagus keislamannya dan bertobat kepada Allah Maka Allah akan ganti kejelekannya dengan kebaikan Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Furqan Dan orang-orang yang tidak beribadah disamping kepada Allah Dengan beribadah kepada sesembahan yang lain Tidak menghilangkan nyawa yang Allah haramkan Kecuali dengan alasan yang benar Dan tidak berzina Siapa yang melakukan hal tersebut, melakukan salah satu dari tiga hal di atas, azama, Maka dia menjumpai banyak dosa. Maka dia mendapatkan banyak dosa. Dilipat gandakan untuknya siksaan pada hari kiamat. Wayakhlutfihi dan dia tinggal dalam siksaan tersebut. Muhana dalam keadaan hina. amana kecuali orang yang bertobat. Beriman dan beramal dengan amal yang soleh, maka mereka-mereka itu Allah akan ganti kejelekannya dengan kebaikan. Maka Nya Allah Hu Rofu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para Alitab sedih perselisihan pendapat tentang makna ayat ini, yaitu untuk Yubatiululaw Sayyati Muhasnat. Itu diperselisihkan oleh ulama apa maknanya dan apa maksudnya. Ada ulama yang mengatakan bahasanya penggantian ini, penggantian kejelekan dengan kebaikan itu terjadi di dunia. Bihaisu dimana Allah ganti orang yang masuk Islam dan bertobat dari keadaan kafir dan keadaan maksiat, Allah ganti menjadi keadaan iman dan amal soleh. وقال اخر pendapat yang kedua mengatakan penggantian kejelekan dengan kebaikan ini yang dimaksudkan adalah di akhirat. Di mana yujaalu maka nuquli sayi'atin hasanatan di mana setiap kejelekan yaitu setiap dosa itu diganti pahala. Maka kalau ya, kalau menurut pendapat yang kedua ini terjemahnya adalah dosa dan pahala. Subhatillah Sayyidatim Hasanat Allah akan ganti dosa-dosa mereka dengan pahala ya, dosa sebesar gunung Allah ganti menjadi pahala sebesar gunung itu untuk orang yang melakukan kesalahan kemudian bertobat dan dia bertobat dengan sebenar-benar tobat. Kemudian hadis yang ke-13 Sekolah Musallifur Rahimu Ta'ala An Abi Hamzah dari Abu Hamzah Anas Asib bin Malikin Radulahu Anhu Pelayan Nabi SAW dari Nabi SAW Nabi bersabda Layu minu ahadukum Kalian tidak akan beriman Sampai kalian menginginkan Untuk saudaranya, untuk orang lain ma apa yang kalian inginkan untuk kalian untuk diri kalian sendiri lihat al-bukhari dan muslim yang dimaksud dengan tidak beriman Kalau para ulama mengatakan yang dimaksudkan adalah tidak sempurna iman wa fi hadis minal fawaid kandungan dan pelajaran dari hadis ini keistimewaan Anas bin Malik ini itu dari sisi pelayan Nabi SAW Diambil dari kata-kata pelayan Nabi SAW Maka pelayan ini ketika dilekatkan kepada Nabi Maka menjadi artinya pelayan yang mulia Maka karena kata-kata pelayan itu belum tentu artinya hina nah, ini Bisa artinya mulia tergantung pelayan siapa kalau dia adalah pelayan orang yang mulia, maka jadilah dia orang mulia karenanya, karena melayani orang yang mulia. Kemudian dalam hadis, eh, ini eh, dalil disarekatkan yang melayani orang-orang yang berupaya untuk menyebarkan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sebagaimana Menjadi pelayan Nabi eh, itu mulia. Maka menjadi pelayan orang yang melanjutkan perjuangan Nabi itu juga mulia. Kemudian layu minu tadi artinya tidak sempurna iman. Sehingga ini dalil bahasanya iman bertambah dan berkurang. Sebagaimana keyakinan al-sunnah wal-jamaah. Dan hadis ini dalil disyariatkannya Mencintai saudara sesama muslim Dan mencintai saudara sesama muslim adalah bagian dari Al-Qurbat Amal yang mendekatkan kepada Allah Dan bagian dari Al-Hasanat Amal kebajikan Dan hadis ini dalil disyariatkannya Seorang itu menginginkan Eh. Saudaranya mendapatkan kebaikan Usulu al-khair mendapatkan kebaikan Saudaranya sesama orang-orang yang beriman mendapatkan kebaikan Dan bahasanya menginginkan agar Agar kaum muslimin itu mendapatkan kebaikan Itu diantara khisalil iman Diantara cabang iman Bagaimana terdapat dalam Semacam uh, ini Sejumlah hadis Ada sejumlah hadis Yang memuat pesan ini Bahawa sendiri antara cabang iman adalah Menginginkan Orang-orang eh, Menginginkan kebaikan Dirasakan dan didapatkan oleh Orang-orang yang beriman Semisal Min hadis antara hadis Ma'waroda terdapat dalam iatamirai ahiba ilannasi ma tuhibbu li nafsika takun mu'mina inginkanlah untuk orang lain apa yang kau inginkan untuk dirimu sendiri dengan itu engkau berarti menjadi orang yang betul-betul beriman dalam riwayat imam ahmad afdhalul iman cabang iman yang paling utama adalah engkau inginkan karena Antuhib uh, bafillahi Engkau cinta karena Allah dan benci karena Allah Wata'mal lisanaka dan engkau gunakan lisanmu Untuk mengingat Allah Kemudian ada yang bertanya Wa mada ya Rasulullah Apa itu Cinta karena Allah dan benci karena Allah Maka Nabi wasallam mengatakan Antuhi balinasi engkau inginkan untuk orang lain Apa yang engkau inginkan untuk dirimu sendiri Engkau benci terjadi pada orang lain Hal-hal yang engkau benci dan tidak suka terjadi pada dirimu Dan berkatalah yang baik manfaat atau diam Dan bisa dipahami dari hadis ini disyariatkannya seorang mukmin, seorang muslim membantu saudaranya sesama orang yang beriman. Dan ini sebagaimana firman Allah Ta'ala. Tidaklah kalian tolong menolong dalam albir dan takwa. Dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan al-udwan. Ketika bir di dengan takwa, maka bir artinya melaksanakan perintah Allah dan takwa artinya menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian sedangkan beda antara al-ithm wala udwan kalau dalam penjelasan Ibnu Qayyim Islam itu dosa jenis Sedangkan ala utuhan itu dosa kadar Maka ada hal-hal yang Dosa dalam kadar tertentu dan boleh Jika e, Tidak melampaui kadar toleransi Misal larangan e, Pakaian sutra untuk laki-laki itu berbeda dengan Larangan emas untuk laki-laki Kalau Emas untuk laki-laki Itu larangannya larangan jenis Mau berapa persen Bahkan cuma sepuhan saja tidak boleh hmm. Misalnya ya Cuma beniknya bukan benik dari emas Namun disepuh emas Ini Misalnya Maka itu hukumnya ya haram Karena keharumannya keharuman jenis Sehingga tidak melihat kadar Tidak ada kadar Batas toleransinya tidak ada Tapi kalau larangan Pakaian sutra Untuk laki-laki itu ke, uh, Larangannya adalah larangan kadar Itu manakala Benang yang dominan Adalah benang sutra Nih, kalau yang dominan itu bukan benang sutra ya ada Bercampur antara sutra, benang sutra dan non sutra Dan yang non sutra lebih banyak ya Boleh dipakai Karena keharumannya keharaman kadar nih, Kemudian misalnya dalam kondisi kelaparan Makan bangkai Maka boleh makan bangkai Namun boleh dalam kadar tertentu. Kalau kadar toleransinya dilampaui, maka makan bangkai itu haram, meskipun dalam kondisi darurat. Itu namanya ala uduan. Melampaui kadar dibolehkan. Kemudian wa yuratu dan diambil dari hadis ini disyariatkannya disareatkannya ayatunafiqal bilmok minaknya di hati orang yang beriman itu ada rohmah ada kasih sayang ada iba ada empati terhadap sesama orang yang beriman ada kasihan rohmah di sini ya terjemahnya tadi kasih sayang iba Yeah. Empati Merasa kasihan yeah. Terhadap Keadaan orang-orang yang Sesama orang yang beriman Maka itu bagian dari yeah. Hatta yuhi bali akhi Mayuhi buli nafsi Ini yeah. Maka hatinya ternyuh melihat seorang Muslim kelaparan misalnya. Sedih ketika dia lihat ada saudaranya sesama Muslim ditindas oleh orang kafir misalnya. Menangis sedih karena melihat banyak saudaranya dibantai oleh orang kafir atau banyak saudaranya mati karena kelaparan menangis karena iba karena kasihan ini adalah bagian dari kesempurnaan iman sebagaimana terdapat dalam hadis gambaran orang yang beriman dalam cintanya kemudian dalam kepeduliannya atau roh dan dalam kasih sayangnya adalah seperti satu badan. Instakam minhu udwun jika ada satu anggota badan yang sakit tada alahu sairul jazadi maka di anggota badan yang lainnya pun ikut meratapinya bil dalam bentuk seluruh badan demam wasahar dan tidak bisa Tidur Sehingga sahar Sehingga begadangan semalaman Kemudian isi kandungan hadis ini Seorang beriman itu sedih Dikarenakan Musibah-musibah Yang menimpa saudaranya Sesama orang yang beriman Maka di antara kandungan hadis ini adalah Sedih dengan semua hal yang membuat sedih seorang Muslim. Sedih karena keadaan susah yang terjadi pada yang dialami oleh seorang Muslim boleh jadi di penindasan orang kafir, ketoliman orang kafir, bencana alam, musibah, kelaparan, susah karena dampak perang dan seterusnya. Sehingga kemudian ya, dalam hadis ini terdapat syariat atau anjuran atau disyariatkannya salah matus soderi. Ya, bersihnya hati. Dari ganjalan, ya, dendam, kebencian, permusuhan dengan setiap muslim. Maka di antara amal hati yang istimewa adalah salamatus sadaq. Ini hatinya itu bersih dari kebencian, dendam, permusuhan dengan sesama muslim. Tidak menggunakan kacamata ini, permusuhan ketika memandang seorang muslim. Tidak menggunakan kacamata benci ketika Membaca seorang Muslim dan melihat dan memandang seorang Muslim. Kalau kalau dalam hati itu ada salamatus matu sadar, maka artinya tidak ada dalam hati tersebut ris. Ris di sini artinya Menginginkan kesusahan menimpa orang lain Senang kalau orang itu susah, itu risk Senang kalau orang susah kata Orang SMS katanya Senang melihat orang susah Itu risk Dia menginginkan agar orang lain susah Menderita, dia tertawa bahagia Ketika saudaranya ya, itu uh, susah dan menderita, kemudian tidak ada dalam dirinya, di hatinya tidak ada gil, ya, tidak ada uh, ya, gil itu seartinya dengki. Sama dengan walah hasad. Tidak ada di hatinya walah hasad dan tidak pula pada dirinya hasad. Punya dengki. Dan kalau orang itu dengki, kaedah orang dengki itu SMS. Susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Nah. Maka tidak ada hal semacam ini. Ter tujah terhadap saudaranya sesama orang yang beriman. Tidak ada di mereka itu hati orang yang sempurna imannya. Tidak ada pada dirinya SMS susah melihat orang senang atau senang melihat orang susah. Tetapi orang yang imannya iman yang sempurna adalah membuat dia gembira semua orang yang semua hal yang membuat gembira kaum muslimin. Membuat dia sedih semua hal yang ...menyedihkan yang membuat sedih kaum muslimin. Kemudian uh, dalam hadis ini disyariatkannya meninggalkan kesombongan... ...dan merasa lebih tinggi daripada orang lain. Karena seorang muslim jika menginginkan untuk saudaranya sama muslim... ...apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri... Maka akan hilang dari dirinya kesombongan Demikian juga Al-Baryu kesombongan Kemudian dalam hadis ini disariatkannya Bersikap adil atau objektif Di antara sesama muslim Karena jika seseorang itu Menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan Untuk dirinya sendiri Maka dia akan adil dalam perbuatan-perbuatannya. Wahada yaqtadi dan ini menuntut antaku namahathuhu keinginannya agar kebaikan itu diperoleh oleh saudara-saudaranya itu setara. Sama antara untuk semuanya. Sebagaimana dia ingin Zaid, saya itu maksudnya Si A. Dia ingin Si A itu mendapatkan kebaikan Demikian juga dia ingin kebaikan yang sama didapatkan oleh si B. Kebaikan yang sama didapatkan oleh si C dan seterusnya. Karena ya, alasannya kenapa dia menginginkan kebaikan adalah karena keimanan. Maka ya, berarti semua orang yang beriman dia inginkan hal yang sama. Tidak kemudian pilih-pilih. Hmm. Ya, maka ya, nemuan sama. Dia ingin ya, semua orang uh, dia ingin si A bahagia, maka dia inginkan juga si B bahagia, si C juga bahagia. Dia ingin agar si A itu nih, hidupnya tentram, mendapatkan ketentaman hidup, maka hal yang sama dia inginkan dialami oleh si B, si C dan seterusnya. Nah, karena semuanya sama, dia menginginkan kebaikan kepada semua muslim, dan sama, baik muslim itu satu masjid dengannya, satu pengajian dengannya, ataukah beda pengajian dengannya. Karena sama, maka poin selanjutnya, fihi maka isi hadis ini adalah meninggalkan ta'asuk. Ya, meninggalkan fanatik. Jadi jamaatin kepada fanatik kepada ini, kelompok tertentu Hisbin golongan tertentu Taifatin sama ini, Kelompok tertentu ini, Dan fanatik terhadap kelompok tertentu ini, Dan kelompok tertentu itu bisa jajah ini, Organisasi tertentu atau person tertentu Ikatan dengan person tertentu atau ikatan kedaerahan tertentu atau suku tertentu ini semua adalah hisbiah. Kenapa apa hubungannya kenapa bisa disimpulkan demikian? Karena seorang mukmin ketika dia menginginkan untuk saudaranya semuanya. Saudaranya semuanya. Apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri? maka la tafaqqata indahu fi dzalik maka tidak akan ada pembedaan-pbedaan Pilih kasih dalam dirinya dalam masalah itu antara yang dekat ataukah yang jauh antara kemudian satu negeri atau kepala negeri dan ini menunjukkan pada anda Menunjukkan pada kita pesan yang lainnya Yang syariat itu menegaskannya Dan syariat memotivasinya Yaitu adanya uhuwa imaniya Persaudaraan karena iman Yang itu lebih didahulukan daripada persaudaraan karena hubungan nasab dan kelahiran Ya, kemudian uh, Jadi karena dia menginginkan Untuk semua saudaranya Semua orang yang beriman Apa yang dia inginkan Untuk dirinya sendiri yeah. Maka yeah, Dia tidak akan membeda-bedakan Antara Itu adalah Saudara tersebut adalah Ini yeah, Orang yang satu masjid dengannya Satu pengajian dengannya Satu ustaz dengannya Ataukah berbeda Sehingga hal ini membuahkan Ada muta asuk Tidak ada fanatik Namun eh, yang namanya fanatik ini Itu adalah ini Problem hati Ini panatik itu Problem hati Ini bukan Problem kemudian Ormas, lembaga, yayasan Tidak Sebagian orang mengira Kalau mau bebas dari taasub Maka tidak boleh ada yayasan Tidak boleh ada organisasi Supaya tidak ada taasub Padahal realita menunjukkan Bisa saja ada takasub tanpa ada organisasi tanpa ada ya takasub dengan guru tertentu dengan tokoh tertentu itu tidak pakai tidak pakai yayasan itu tidak pakai omas itu tapi ye, ye, ye. tapi kemudian karena fanatik dengan tokoh tertentu dengan guru tertentu dengan ustaz tertentu maka ada Nih karena, nih karena itu ada itu timbul tak Sehingga nih, nih tak asok itu problem hati, problem diri bukan problem. Oh kalau kalau kemudian ada lembaga formal, oh itu berarti pasti tak asok kan Ternyata tidak diformalkan juga ada tak Ada. Uh, ada kefanatikan Berarti problemnya itu bukan uh, Yesan dan tidak Adanya lembaga formal dan tidak Tapi yang jadi problem adalah uh, Hatinya, dirinya Ketika dia menjadikan uh, Tolak ukur itu tolak ukur yang sempit Bukan tolak ukur yang luas yaitu Islam maka tolak ukur persaudaraan. Ya, itu cuma hanya satu pengajian misalnya. Tolak ukur sempit. Maka di situ muncul ta'assub. Tolak ukur saudara, kawan, tolak ukurnya tolak ukur sempit. Maka di situ ada ta'assub. Ya, ada fanatik. Tolak ukur kebenaran. Ya, kalau yang berasal dari ya, kelompoknya saja Maka tolak ukur kebenarannya sempit Bukan tolak ukur kebenaran adalah ajaran Islam ya, Maka itu tolak ukur yang luas Maka ya, Timbul ta'asob ketika dipasang Tolak ukur, tolak ukur sempit ya, Tolak ukur, tolak ukur sempit Saudara saya yang satu suku dengan saya ah Itu sempit Karena kalau tolok ukur Islam, Islam itu lintas suku. Saudara saya adalah yang satu omas dengan saya, sempit. Karena muslim itu beda-beda omasnya. Saudara saya adalah yang satu daerah saya. Ini sempit. Kalau telah ukurnya saudara saya adalah setiap orang Islam, maka orang Islam daerahnya macam-macam. Ini -macam. hmm. Maka kebenaran adalah adalah isi pengajian saya ini itu laukunya sempit. Tapi kalau kebenaran itu adalah apa yang ada dalam ajaran Islam maka luas. Maka tidak ada tidak ada fanatisme. Maka taasub, hizbiah, fanatisme itu muncul ketika dibuatlah. Tolak ukur-tolak ukur sempit tentang kawan dan lawan. Tolak ukur sempit tentang ini, kebenaran. Ini, tolak ukur sempit tentang siapa musuh dan bukan musuh. Ini, maka ketika orang yang tidak satu grup dengan saya, musuh saya, tolak, ini, maka tolak ukur musuhnya sempit. Maka lain hanya ketika tolak ukur musuh adalah ya tolak ukur musuh adalah orang yang menentang Allah dan rasulnya. Maka ini tolak ukurnya luas. Maka ketika kemudian kelompoknya, grupnya itulah yang kemudian dinilai, nilai mewakili kebenaran. Ya, menjadi merepresentasikan al haq itu sendiri nah itu al haq itu direpresentasikan oleh kelompoknya ini ta'assub tapi kalau al haq itu al kitab wa Sunnah, nah itu luas kemudian uh, satu hal yang menarik uh, bila katakan wala dan tidaklah berkonsekuensi dari hadis nabi yu bil akhi ma nafsihi Ayahku mabii itu imalate imnal mali Aga, uh, tidaklah berkonsekuensi harus memberikan semua harta yang dia miliki kepada orang lain. Jadi dia berikan hak biaya sulaya pokok sampai tidaklah tersisa menjadi miliknya satu pun harta. Ini bukan berarti maknanya demikian. Tidak boleh orang itu pakai senjatanya di sini. Layumunahatukum hatayibul iaki mengipuli nafsihi nah ini mana mobilnya sini kasihkan saya tidak demikian kenapa tidak demikian makna hadis di anna mahabbata fi'lun qalbiun karena mahabah itu perbuatan hati ya dan perbuatan hati itu bisa berbeda dengan apa yang diberikan oleh tangan. Kemudian di antara cakupan hadis ini. Biumumihi karena redaksinya yang general. Ini adalah seorang muslim menginginkan untuk saudaranya. Orang-orang yang beriman. Agar mereka semua sampai dan mendapatkan rida Allah Azza wa Jalla. Dan sampai ke surga dan masuk ke dalam surga. Sebagaimana dia menginginkan hal tersebut untuk dirinya. Dan karena perasaan ini maka dia pun bersemangat untuk mengajak orang lain. Untuk mendapatkan rida Allah. Mengajak orang lain. Sebagaimana diajak dirinya sendiri. Untuk dekat dengan surga Allah Subhanahu SWT. Kemudian isi hadis ini, Ayuhib, e, seorang muslim itu menginginkan agar saudaranya sesama muslim itu mendapatkan ilmu. Sebagaimana dia menginginkan ilmu itu sampai pada dirinya dan dia dapatkan. Oleh karena itu, maka karena hadis ini kemudian orang semangat untuk berbagi ilmu, semangat untuk menyebarkan ilmu, semangat untuk mengajarkan ilmu. Maka dari, eh, maka dari sana Dari sana bisa kita terjemahkan oleh karena itu Tidak ada dalam hatinya keinginan Untuk lebih tinggi daripada orang lain Ini dalam masalah ya, ilmu dan keutamaan Karena dia inginkan untuk saudaranya Apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri Bahkan sebagian ulama mengatakan bahasanya ayat syahminha ada muncul dari ini muncul dari hadis ini ayuh iba lil mukmini dia inginkan untuk orang lain agar lebih baik daripada dirinya dianalayak dok karena dia tidak merasa puas dia tidaklah ingin kalau orang lain hanya Semisal keadaannya Jadi Maka sebagian ulama mengatakan Normalnya orang itu kan ingin Agar dirinya lebih baik daripada orang lain Nah ketika hal ini juga dia inginkan Untuk orang lain Ketika hal ini juga dia inginkan untuk orang lain Maka jadilah orang yang Jadilah orang yang betul-betul beriman itu Menginginkan untuk orang lain agar lebih baik daripada dirinya. Kemudian. Bukalah termasuk kandungan. Uh, hadis ini. Tidaklah menjadi dalil. Laisafil hadis, Tidak ada dalam hadis ini dalil. Basisnya seorang hamba. Uh, seorang itu. Tidak dibenarkan untuk. Menceritakan. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepadanya Yang betul Jika seorang itu mengetahui Bahasanya Allah mengistimewakannya Yang tidak didapatkan oleh orang lain Allah mengistimewakan dirinya dengan satu fadilah Dengan satu keistimewaan dan satu nikmat Maka jika ada maslahat syar'i yang jelas Untuk berbagi cerita Tentang kelebihan diri ini kepada orang lain maka Al-Ikhbar bihan menginformasikannya satu hal yang dianjurkan. Karena menceritakan kelebihan diri atau nikmat yang Allah berikan kepadanya, yang tidak diberikan kepada orang lain dalam dalam hal ini, itu bagian dari At-Tahadus bin Ni'amillahi. Menceritakan nikmat Allah SWT pada dirinya. Namun menceritakan, Uh, kelebihan atau nikmat khusus yang Allah berikan padanya tadi disampaikan idza kana hunaka maslahatun syar'iyyatun bayyinah jika ada maslahat syar'i yang jelas dan gamblang hmm. maka boleh jadi seorang itu mendapatkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala kelebihan semangat belajar di masa dia dulu belajar Maka dalam rangka memotivasi murid-muridnya Atau memotivasi uh, orang tertentu Dia ceritakan nikmat Allah pada dirinya Berupa semangat belajar yang luar biasa di masa mudanya Dalam rangka untuk memberi motivasi Maka ini diantara contoh Tahas dus binikmatillahi yang betul Tapi kalau kalau tidak ada masalah, tidak ada manfaat yang mau diraih dari menceritakan ini dan itu, makanya tidak dilakukan karena ini bisa menjadi jalan berbangga dan bersombong-sombong. Kemudian hadis yang ke-14 ulama musannif rahimallahu taala dari Ibnu 'Aan Ibnu Mas'ud bin Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Tidaklah hal adalah seorang Muslim kecuali karena salah satu dari tiga alasan. Yang pertama, At-Tayyib orang yang sudah menikah berbuat zina. Kemudian, Nafsu bin Nafsi, nyawa dibalas dengan nyawa. Yaitu kisah. Dan orang yang meninggalkan agamanya, yang meninggalkan al-jamaah. Meninggalkan jamaatul muslimin Diatkan al-albuqaidan muslim Kulah syarih hafidhahullahu ta'ala Di antara fawaid atau kandungan hadis ini Bahasanya di antara kaedah baku dalam syariat adalah haramnya menumpahkan darah Dan bahasanya menumpahkan darah seorang muslim adalah Di antara perkara yang haram yang tidak mubah Yang tidak dipulihkan mengingat Sabda Nabi SAW tidaklah halal-hala darah seorang Muslim. Maka di sini dalil wajibnya atau harus ini, untuk hati-hati atau jaga diri dalam masalah besar ini, yaitu masalah darah. Terdapat banyak nas, nas syariat yang mengingatkan keharoman Al-iktida alal akharin Mendolimi orang lain Dan diantaranya adalah Mendolimi dalam masalah darah Allah Jalla wa'ala berfirman Wamiyakatul mu'minan muta'amidah Siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja Maka balasan untuknya adalah neraka Khalid dan fiha Dia tinggal yang begitu lama di neraka Dan Allah murka Padanya Allah melaknatnya Dan Allah siapkan untuknya siksaan yang besar Okey, jadi ada Terdapat dalam hadis, Nabi saw menyampaikan seorang mukmin itu senantiasa dalam kelapangan dalam masalah agamanya. Selama dia tidak menumpahkan darah yang haram, maka menumpahkan darah yang haram itu menyebabkan orang itu berada dalam kesempitan dalam agama. Dia merasa sesak dalam berislam artinya dosa menumpahkan darah membunuh orang itu dekat dengan kemurtada itu dekat dengan kemurtada karena orang yang menumpahkan darah seorang muslim itu agamanya sempit dia merasa sempit dalam beragama merasa sempit dalam berislam Namun tidak, uh, tidak boleh dipahami dari hadis ini keharaman membunuh itu hanya terbatas keharaman membunuh seorang Muslim. bahkan siapa yang masuk ke dalam negeri Islam diamanin dengan jaminan aman dari imam, dari kepala negara atau ya, wakil kepala negara itu pihak atau instansi terkait maka haram juga mendoliminya termasuk membunuhnya. Dan dalil hal ini, hadis yang terdapat, uh, terdapat dalam hadis yang sahih, itu sahih Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Man siapa yang membunuh orang yang ada perjanjian ya, dengannya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Yakni nilam yajid, riha taha tidak mencium bau surga. dan sebagaimana di pembahasan yang lewat kita di, umir, di pembahasan hatis, Umir Tuhan Ukotilan Nasa sudah dijelaskan bahasanya ya, Al-Qatlu itu beda dengan Mukotala membunuh membantai itu berbeda dengan memperangi karena yang namanya perang itu bisa berakhir dengan ketundukan ketundukan pihak yang diperangi Maka sebagaimana syariat mengharamkan, membunuh, melepahkan darah. Demikian juga syariat mengharamkan Al-Muqatalah. Yang memerangi sesama kaum muslimi. Dan termasuk dalam Muqatalah ini tawrah, perkelahian. Mungkin juga termasuk di dalamnya mungkin pengeroyokan. Asal yang dikeroyok itu orang yang belum batal keislamannya. Oke, ini termasuk bagian dari larangan mukotalah. Terdapat dalam hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda latar jubat di kufaran. Janganlah kalian kembali setelah aku wafat menjadi orang-orang kafir, yaitu yang terbubak tukum riko babakatin. Sebagian kalian memenggal leher yang lain. Demikian juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sih muslimi fushukun wakita luhu kufud. Mencaci maki seorang Muslim itu kefasikan dan memeranginya. Ya, termasuk diantaranya adalah tawuan, peperangan, dan semacam itu maka itu adalah kufur ke kafiran kemudian tidak boleh dipahami dari hadis ini pembatasan atau terbatasnya kedoliman yang haram hanya pada ini, kedoliman terhadap darah di Ananusus karena Nas Kota Watarat telah demikian banyak mengharumkan kedoliman terhadap pihak lain Biai naun min anwal itu dengan semua bentuk kezaliman. Sebagaimana contohnya firman Allah Taala, walaa takadu, janganlah kalian melampaui batas terjemah bebasnya, janganlah kalian berbuat zalim. Dan Allah tidak batasi zalim dalam bentuk apa berarti semua bentuk kezaliman. Inna allaahi bulmaqdadin, yang Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Itu orang-orang yang zalim. Dan terdapat banyak nas mengharamkan kezaliman. Maka dari sini Nabi SAW menyampaikan di perkumpulan yang besar tatkala kaum muslimin kumpul di Arafah. Nabi menyampaikan khutbah kepada mereka. Nabi sampaikan satu khutbah yang luar biasa. Dan di antara kandungan khutbah tersebut adalah Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Inna tima'akum wa amwalakum wa a'ratakum Alaikum haram Haram atas kalian Mendolimi darah Orang lain, harta orang lain Dan Nama baik dan kehormatan orang lain Yang dimaksud dengan kum dalam Ayat ini adalah orang lain Haram atas kalian, darah Kalian, ya, masa darah kalian Darah orang lain tentu maksudnya Haram atas kalian, harta kalian Masa harta kalian Maksudnya harta orang lain Kenapa orang lain Disebut dengan kalian Ini, Ini Orang lain disebut kalian Karena muslim itu satu raga Karena muslim itu satu raga Maka orang lain disebut kalian Ya wal maksud intinya hadis ini meletakkan satu kaedah yang penting dari sekian banyak kaedah-kaedah saya. Kemudian dalam hadis ini terdapat hal haramnya zina dan bahasanya zina adalah diantara kejahatan yang pelakunya berhak untuk mendapatkan hukuman. Dan hadis ini dalil haramnya kotlin napsi menghilangkan nyawa dan bahasanya menghilangkan nyawa orang lain yaitu membunuh adalah di antara kejahatan yang pelakunya berat untuk mendapatkan hukuman. wafi dan isya disini haramnya meninggalkan agama dan kemurtadan dari islam disini dalil haramnya mufarqatul jamaah meninggalkan jamaatul muslimin dan di antara bentuknya adalah dengan murta Ya, kemudian dalam hadis ini Anadzani Bahasanya pelaku zina itu dijautui Had hukuman had Yang diantara Diantara kandungannya cakupannya adalah hukuman mati yeah. Maka kaum muslimin sepakat Bahasanya pelaku zina berhak untuk mendapatkan Hukuman had Yaitu hukuman tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah Dan definisi Zani orang yang berzina adalah Orang yang menyetubuhi farjian muharaman. Farji yang haram dalam keadaan tahu dia mengtai keharamannya. Meskipun dia tidak tahu hukumannya. Dan zina adalah jari matun kejahatan yang kecil. Terdapat sangat banyak nas menjelaskan keharamannya. Allah Jalla wa'ala karfiman wa la takrabuz. Walataku pulfawah hisyah mato raminha memabotan. Dan janganlah kalian dekati perbuatan yang kecil yang nampak ataupun yang tersembunyi perbuatan kecil zina yang nampak itu pelacuran, memabotan dan perbuatan kecil yang tersembunyi adalah zina yang bukan pelacuran. zina yang tidak dijadikan sebagai objek bisnis itu mabatonah karena ya dilakukan tentu sembunyi-sembunyi ada pun uh, fahisha perbuatan zina ya uh, yang terang-terangan uh, yang nampak ini dilakukan terang-terangan nah, itu pelajuran mm -hmm. kemudian menjajakan diri dengan terang-terangan kemudian mm -hmm. Kemudian ada tempat terang-terangan di sini tempat pelacuran atau menjajakan di saat terang-terangan lewat medsos atau yang lainnya ke terang terangan Dan Allah Taala berfirman, "Kaul katakanlah in amahar ma Robiyal fawahisha Robku menghawamkan perbuatan kecil itu zina ma tuhawamin hawa ma Baik yang terang-terangan yaitu pelacuan. Mampatona ataupun yang sembunyi-sembunyi, yaitu perzinahan yang bukan pelacuan, boleh jadi orang dikumpul kebu namanya, dikumpul kebu atau namanya pacaran atau namanya perselingkuhan atau namanya yang lainnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman walatiyakti nalfahisatam minisa ikhuk dan istrimu yang melakukan perbuatan eh, perbuatan keji atau zina carilah saksi eh, yang menunjukkan kalau dia berzina arba dan mingkum empat orang saksi dari kalian itu dari kalian laki-laki saksi zina itu empat dan empat itu semuanya harus laki-laki ya demikian yang eh, kita baca kita kaji kesempatan Kali ini, wassalallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wassalam, wa salli wa sallam. Wa akhuda'an alhamdulillahi alamin. Subhanakallahu wa bihamdika. Asyadu'an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum.